Доки вогонь пожирав жертву, Ран просив у степу, щоб той відвів від їхнього табору вовків, степовиків і величезну потвору із пащею, в яку зараз входять дві корови. У неба просив, щоб замовило за них слівце у верхнього неба, де зберігається невичерпний запас води, хай воно не сперіщить їх дощем і градом, доки вони не матимуть даху над головою. У місячного серпа, щоб коли стане повним, не забув їх. А вогоні й так знає, що має робити. Спали по черзі. А вранці збагнули, що життя добре, і пішли далі на схід сонця. Пополудні дух степу Навчив їх знайти струмок з чистою водою, де вони стали на спочинок. Далі йшли вже хоча й не строго на схід, а трохи брали південніше, проте не відлучалися від струмка. Вода і дух води – це життя і захист. А коли вук уполював луком зайця, вони перестали боятися. Тепер уже не все проти них. Ще два дні вони мандрували степом, сповнені піднесення, яке раптово вивітрилося вранці третього дня. Хоча не повинно би, бо вони натрапили на невеликий лісок, де було багато різних ягід і грибів. Вони смачно і поживно поснідали, а тоді у повітрі повисло невимовлене питання, що далі? Вихід підказали степовики. З десяток кінних З'явилися внизу потечії, під'їхали до струмка, спішилися і дали коням пити. Самі ж розвели вогонь і почали щось собі варити у мідному кітлику. Вітер доніс запах рідної людям бика пшоняної каші з салом. Ран із товаришами сховалися в підліску і спостерігали за степовиками. Ті були не такими страшними, як про них розповідали старішини. Без рогів, без іклів. І не у сирих шкурах хутром догори, а такі ж, як і вони, лише білявіші. В одязі з полотна й виправленої шкіри. І, що найдивніше, їли вони не живих людських немовлят, а кашу з салом. Таку ж, як і в людей. За планом, складеним ще вдома в Городищі, ран із товаришами мав би напасти на степовиків, побити їх, забрати коней як здобич, і привезти в громаду пса, що летить над полем. Але як? Їх більше і озброєні вони краще? Бо, крім списів, луків і ножів, мають ще мідні кливці. Про цю зброю їм тоді ще хлопцям розповідав кульгавий тум під час військового вишколу. А ще старий навчитель розповідав про бойові щити. Ось вони. Кожен степовик має такий. Круглий, обтягнутий сирою шкурою, мабуть, бойволячою або турячою, у бою може закрити чи не весь тулуб бійця, крім рук, ніг і голови, на якій у свою чергу Шкіряна шапка оббита мідними бляшками. Як із такими воювати. Можна обстріляти їх з луків, поразити двох-трьох, але ж решта прикриється щитами і піде в атаку. Можна напасти зненацька, але що вони протиставлять цим страшним кливцям? Можна спробувати почати переговори. Але хто знає, як поведуться ці дикі степовики. Доки ран думав в воєнну думу, його товариш Кан вистрілив з лука у бік табору степовиків. Поцілив у круп коневі. Пронизливе ігржання пораненого коня стало бойовим кличем. Степовики схопили зброю, швидко збагнули, що стріляли з-під ліска, і, прикриваючи щитами зі списами в руках, пішли в наступ. Ран і його військо розгубилися, і доки до рана дійшло, що треба взяти в руки списи, стати спинами один до одного і боротися до перемоги, тобто до смерті, вони вже були обеззброєні і зв'язані мотузками з кінського волосу. Степовики про щось сперечалися між собою, і Ран із подивом відзначив, що багато слів з їхньої розмови розуміє. Він прислухався і збагнув, що степовики роздумують, зарізати їх тут чи відвести в селище і зарізати вже там. «Ми з миром прийшли», – заволав Ран, «з миром ми». Старший мав на собі більше прикраси з міді, кістки й чорних камінців, теж із подивом, що розуміє цього молодого розбійника з дикої півночі, витріщився. Ви з миром? запитав він. А чому ж тоді поранили бедового коня? Не навмисне, ран говорив повільно, щоб степовий ватаг його зрозумів. Він не хотів. «Правда, Кане? Ти ж не хотів поцілити у коня шанованого беда?» Кан ствердно закивав головою. «Він і справді не хотів поранити бедового коня, бо цілився в самого беда». Е, «Він у зайця стріляв», – зробив свій внесок у загальне порозуміння Вук. «А вітер, ну...» Ватах степовиків недовірливо оглянув канові стріли і сказав, «Як би там не було, за бедового коня треба заплатити». «Все ваше!» – вигукнув Ран, указавши підборіддям на принесене добро і так ясно, що колишнє. Степовики неквапом їхали кіньми, ведучи на мотузках своїх бранців, які пленталися пішки». Важко було і тим, і тим, особливо ранові, великому ватажкові ліпших людей городища громади летючого собаки, який, схоже, так ніколи й не стане ватажком. Тепер він уже ніхто. А хоча а чому ніхто? Він може стати рабом у цих поганців, утікачем, якщо вдасться, жертвою в якомусь їхньому обряді. Просто не біжчиком і ким іще. На своїх товаришів він намагався не дивитись. А коли їх привели до якогось селища, страх іщесь. Натомість з'явилася цікавість. Виявляється, степовики не живуть у норах, а мають хати. То, що щоправда, гірші, ніж у них людей бика.